יהושע, פרק ט"ז ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה, המדבר עולה מיריחו בהר בית אל, ויצא מבית אל לוזה, ועבר אל גבול הערכי עטרות, וירד ימה אל גבול היפלתי עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר.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 וירד מינוחה עטרות ונערתה, ופגע ביריחו, ויצא הירדן. מתפוח ילך הגבול ימה, נחל קנה, והיו תוצאותיו הימה. זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם, והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהן. ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הקנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד.